Glava broj 7249, 8. siječnja 1959. Mjera koju dajete će biti mjera koju primate. Primi ćete dobru mjeru, mjera koju dajete vašem bližnjemu će biti mjera koju iznova primate u skladu sa mojim obećanjem. Moja ljubav neprestano želi dati i usrećiti vas. Moja ljubav želi za vas preskrbiti u izobilju, ali ljubav se jednostavno može pripojiti jedino ljubavi. Prema tome, ako vam ja želim podariti sreću, vi morate učiniti isto. Vi morate željeti dati i učiniti sretnim u vašem okruženju one ljude koji žele prihvatiti vašu ljubav. Ja ne mogu dati ljubav osobi sa srcem od kamena, koji nije s ljubavlju aktivan i prema tome niti ne zaslužuje ljubav, niti sam želi postati sretan. Ali gdje god ja prepoznem ljubav, ja dajem bez ograničenja i moji darovi uistinu nisu oskudne. I ako ja onda vidim napor koji moja djeca ulažu da udovolje jedni drugima, onda sam također voljan uzeti u obzir prijateljskog davatelja poradi moje ljubavi spram njega. Mjera koju dajete će biti mjera koju ćete iznova primiti. Ali to ne treba biti shvaćeno da vi jedino činite takva dijela proračunato, kako bi opet primili zauzvrat. Jedino istinska nesebičnost, nagonjenje srca da udovolji, je vrijedno pred mojim očima. I do istog opsega ja ću također obasjati mojom ljubavlju osobu, koja jedino pušta njegove ljubavi govoriti, kada daje što god, to može biti. Sva vlasništva su uključena u ovo moje obećanje, zemaljska, baš kao i duhovna. I isto tako, ja ću uzeti u obzir davatelja na zemalski i duhovan način. Jer oba dvoje, bližnje ljudsko biće, baš kao i s ljubavlju aktivna osoba, potrebuju zemalska i duhovna vlasništva tijekom njihova zemalskog života. Ipak više pažnje treba biti dano duhovnim vlasništvima, jer ova jedina osiguravaju dušino spasenje. I svatko tko najprije uzme u obzir spasenje njegove duše, ne treba brinuti u svezi očuvanja njegova zemalskog života. Ovdje, također, će on primiti od mene zavisno o njegovu ponašanju spra njegova bližnjega. I tako možete primiti bez ograničenja. I duhovno, baš kao i zemalski. Jedino ako uvijek pamtite obećanje. Mjera koju dajete će biti mjera koju primate. Vi se ne trebate bojati kako ćete sami oskudjevati ako previše nastojite. Ja ne računam troškove. Ja vam dajem neizmjerno, to jest sukladno ljubavi, koju dodajete vašim darovima. I doista, vi nećete biti oštećeni čak ako se bez neodlučnosti odreknete onog što bi može biti sami potrebovali. Vi nećete oskudjevati i biti ćete opet sposobni ubrati bogatu žetvu. Budući moja ljubav isto tako ne poznaje granica kada vas želi usrećiti. Iz ovog razloga nikakva nedaća ne treba postati na zemlji ako svi vi imate moje obećanje na umu. Jer vi bi pomogli jedni drugima i ja bi pomogao vama gdje god se pojavi potreba. Ali svatko tko tjeskobno računa da ne ošteti sebe pomažući drugoj osobi neće zadobiti mnoge blagoslove. Jer njegova ljubav i povjerenje u mene su i dalje vrlo maleni. Vi imate oca koji uvijek jedino želi dati radost njegovoj djeci ali on želi da njegova djeca budu istog duha, tako da bi oni, također, željeli ugoditi i da sve što je učinjeno od strane djeteta izražava ljubav. Onda moja ljubav može biti tako očigledno usmjerena spram djece da im daje i uzrokuje radost bez mjere i kraja, tako da djeca prepoznaju njihova oca u njegovim darovima, i ljubega sa takvom dubinom osjećaja da to nagoni dijete spramoca kako bi mu se pridružio zauvijek, kako bi bio i ostao njegov vlastiti za svu vječnost. Amen.